Творити? В цьому єдиний сенс? А хоча б? Античні майстри, будівничі пізніших віків. Хіба вони не виправдали своє буття на землі? Людині властиво жити почуттям доцільності, почуттям безконечності. Людина прагне продовжити себе вдалеч майбутнього. Хіба це не природно? Все живе в природі прагне цього. Навіть квітка квітує для того, щоб суставити після себе насіння. Щоб знову відтворити свій квіт у майбутньому Навіть той, що чучела вепрів понабивав Виставив у соборі І той хоч у такий спосіб Хоч би чучелами своїми Все ж хотів увічнити себе Це звичайно казус, сміховинність Але я кажу про потяг Про бажання зоставити слід А мистецтво Це невигубний слід людства Його злети, його верхогір'я На яких панує дух перемоги над смертю. Дух незнищенності Людині майбутнього навіть зубів не треба буде Живитиметься з тюбиків кашкою, як немовля Серце, не знаючи інфарктів, механічною помпою гнатиме по жилах кров І вічне серце Але чи йому буде до мистецтва? Навіть сьогодні Чого так багато патології в модерному мистецтві? Почуття осиротілості сучасної людини стає, здається, фактом Скільки розвелось прагматики, споживачів, отих ніяких людей, як про них сумом каже наш мудрий агроном, що їх об'єднує, чи не це чуття осиротілості, холод прийдущих зим. Шукачі хвилинних радостей, вони спішать нагрітися під цим нинішнім, ще реальним сонцем. До того ж, єдиним. Могло ж їх бути в нашому небі, скажімо, двоє чи троє сонць. А чомусь одне? Запасного колеса нема. І це єдине теж, як відомо, колись вичерпає себе. І ми з тобою це знаємо. Нам, які розсунули межі пізнання, хочеться уникнути холоду, що віє з майбутнього. Оце головне. А всі твої чари мистецтва, магія художньої краси, може, то тільки хміль, щоб забутись? Ні, не хміль, жага, потреба. Саме повітря, що його вимагає душа, її не всетиме жадання прекрасного. Невже ти серйозно думаєш, що людина не переборе той холод прийдущих зим, що душа висихатиме, що зостануться з часом лише каркаси інтелекту? Не від тебе першого чую, що святості зникають із життя, і на їхнє місце все більше вдирається цинізм. Тоді скажи мені, звідки ж береться браконьєр? Браконьєр різних рангів, у різних сферах. Чи не стає він надто помітною постаттю часу? Він примушує повірити в себе? Я вірю в будівничах. У зміни вірю. Руйнач, вандал вже проклятий нами і буде проклятий майбутніми теж. Уяви себе раптом катапультованим з осього зерновоза кудись у далеке майбуття. Туди, де трудно було повірити, що ти жив у той час, коли тільки з'явились колумби космосу. Коли ти ще змушений був ковтати смирючі дими та чад заводів і вважав це звичайним. Бачив будівника в житті і псевдобудівника. І що був ти сучасником бюрократичних рептилій, земноводних плазунів, кар'єризму, браконьєрів усяких, на власні очі бачив їх. Ось у тому житті, де вже не буде жодного браконьєра, ні малого, ні великого, де не пігмеїв з тюбиками побачиш, а квітучих атлетів, людей прекрасних душею і тілом, тих, для кого почуття щастя і взаємопідтримки стало нормою існування. Уяви себе там, яким звідти постане для тебе цей наш собор, і фрески Софії, і Мадонни Рубльова. Подивися звідти на них. Звідти склади їм ціну, дивовижним витвором генія людського, чи не такими очима дивимось ми зараз на художні шедеври еллінів, етрусків, майстрів Старого Єгипту? Час ущільнюватиметься, віки старітимуть, а мистецтво молодітиме вічно. Так-то, дорогий мій технократи? Технократ вважає, що з Баглая міг би вийти потяжчий інженер. Але для цього йому треба менше катапультуватись у сфері ірреального. Менше потопати в безпредметних візіях. Від яких навряд чи може поліпшитись сортність майбутньої сталі Баглаєвіш здається, що товариш його навмисно хизується своїм практицизмом Бо хіба ж на природне в людині бажання прозирнути грань віків Спробувати уявити, який порух душі нащадка викличе ота степова могила О той далеко мріючий краєвид плавнів І соловійний вилізк навесні на скарбному І ота дівоча задумлива пісня, що з бригади долинає аж сюди «На шлях!» «Як можна думати, що там уже не буде цього всього?» «А що ж буде?» «Пісні роботів?» «Стінопис електронних Рафаелів?» «А як же з тим, що витворила культура кожної нації?» «Як із собору, з народними звичаями, з неоціненними знахідками Яворницького?» Геннадій здається всього-навсього писаною торбою. «Ти хочеш, щоб я цим пишався? Щоб я вдячний був своїм єдиноплеменникам?» які вигадали звичай цілувати руку і філософію покірного теляти двох маток все, і мудрість моєї хати з краю. Хочеш, щоб відкривав на кожному розі вареничні, де, до речі, вареників нема? Окуляри опонента поблискують уже сердито. Може, кому я потрібен тільки декоративний, а я не хочу бути декоративним. Сидячи на горусі, ухитрятись все-таки пекти білі караваї на хліб сіль? Це те, що я мушу брати з собою в життєву дорогу. Ні, красно дякую за такі набутки. Допоє кланяюсь, чи як пак це наш ритуал велить? Доземний уклін. Коли чую по радіо, мене нудить від цих уклонів, розумієш? Доземний уклін вам, дорога королева кукурудзо, доземний уклін вам, царю горох, пшеничні паляниці на бридлі, на горохові малаї волимо перейти». Баглай реготав, качаючись у пшениці, схопившись, сів, здавив за плечі жовчного свого опонента. Це ти здорово, але чого ти береш тільки цю уклінність та хату з краю та покірних теляток? Адже ж у самому тобі зараз промовляє не покірне телятко, а принаймні вепер нової доби. Деякий час вони мовчать. Геннадій протирає закіптюджені окуляри, щоб винніше було розглядати ще й таке. Чи збагачується духовно-сучасна людина? А якщо збагачується, то за рахунок чого? Що саме вона набуває? А що втрачає? Це й маємо з тобою досліджувати. Ми? Коли не ми, то хто? Ось ти все наголошуєш на гіршому, на тих уклінностях, що й мені відворотні, особливо коли їх одягають у сучасного рогового одежу. Але ж було не тільки це. Були не тільки формули дрімучого холопства. Було інше, і від чого берем свій родовід. Я син народу, що вгору йде? Не іронізуй, саме так. Ми найкращі. Не найкращі, але й найгірші за інших. Ми сини такого народу, що протаранював старий рабський світ бронепоїздами своєї ненависті. Матері у спадок нам передають не чваньковитість, не пиху та а почуття честі, гідності і волелюбства Це ж чогось варто Сини барикадних вулиць Шевченкового гніву Кибальчичами сини Воздвигнути оці собори Звести заводи Металургійні цитаделі доби Титана революції підняти над ними О, друже, це недоземних уклонів пліт. Хай так але який це має зв'язок з твоїм собором та з кримінними пищалями Яворницького? Безпосередній. Не тільки пищалями, дорогий мені той невтомний дідуган, бо не тільки в пищалі він розкопував та оковиту. Видобував із небуття він самий дух Козацької Республіки, затоптаної невігласами, який про Марксову оцінку забули. А нам якраз і дорогий у ній отой дух вольності, патріотизму, що жив широко, весело, за цим саме ми і зголодніли. Може, цього вітаміну тобі самому бракує. За чах в інтегралах козацький нащадку. Був би здоровий дух, здорове тіло було б, скажімо так. А то подивись на себе, хирне дитя до чого дійшло ти на голоднім пайку рефлексії. На безживній дієті песимізму. Дитячі мускулики, скельця на ясних очах. Твій пращур сокола бив на льоту. Нежить його не валила з ніг. А мова яка була? Який дух у ній буйнував? Я, пане Кошовий, горло своє ставлю. І виліте мене на сустави порубати, коли від правди від товариства відступлюсь.